Балкански езиковен общност обикновено се състои из балкано-славянски езици, романски езици, албански, гръцки. Обаче ромски език също така има значително място в този езиковен феномен. Един ромски език или много различни а, ромски така, езици? Ромски език е един език с много диалекти. Какво е най, най ключово според вас за феномена на ромския език на Балканите? А, на Балканите най-интересното е, що идното време се формира на балкански начин. Идното време, бъдещето време? Бъдещето е, така, така. Впрочем, на ромски говорите ли? Па, говоря. Шайте вакера в романес. Ромски език е като балкански-индийски език. Искам да пиша това е на ромски език мангав те храмонав. Но в бъдеще време на ромски език се формира на различни начини в Европа. Надвор от Балкана има например храмонава, ще пише. Ка, частица ка е от глагол кам, камав, точно като български ще от хтети, от това значи, че на ромски език на Балкан се формира бъдеще време, като на балкански начин. А извън Балканите извън, къс... какъв е принципът? различен така Да, различен, различен. Или употребява така наречен дълго сегашно време. Или, значи, формирането на бъдещето и на балканославянски езици, а също така е нещо по-късно. В старословенски няма бъдеще време време се формираше на различни начини. С има, с почна, с перфектив свършен вид. А формирането на бъдеще време на Балканот стана в на край на и в османското време. И имаше хора, които говорят на словенските диалекти, на албански диалекти, на гърчски, на турски, на романски, влашки и на ромски, на джудезмо. И имаше много-много мутилингвизмо и заради това Балканските езици има много общи работи в граматиката. Може ли от този феномен да направим извода, че на практика ромските общности са тук на тези земи в рамките на Днешна България, още от края на Средновековието и началото Точно. на Османския период? Абсолютно. Няма въпрос, че ромски език е присъстван на Балканот, на край на Средновековие. И ако, може би, ние не знаем колем дел пристигнале с османите. Еден дел от ромите биле на Балканот, друг дел отишле по в Европа, Западна Европа, Северна Европа и така нататък. И това беше тамам в а, Османското време. И там тези ромски общности, които са отишли в Западна Европа, mm -hmm. формират по различен начин бъдещето си време. Така, така, точно така. Това звучи даже като, като някаква така обобщена метафора mm -hmm. и за различните пътища на тези ромски общности, mm -hmm. ако бъдещето им време езиково там е различно от това, което е тук. Така ли се получава? Да, да.